Érdekérvényesítés Lakossági akaratok Társadalmi nyomás Közösségi akciók Demokrácia most a civil Rádióban az FM 98 on Köszöntöm eket, Bányai vagyok. Varga Ötvös Bélával ülünk itt megint. Ő a fejlesztési szakember. És... Mi beszélgettünk egy, hát most már ugye még két hetente szoktam ide jönni, egy vagy két hónappal ezelőtt beszéltünk utoljára, vagy inkább kettő, és abban maradtunk, egy csomó gazdasági témát hoztál, de a, a okos város, okos polgár körrel kapcsolatban beszélgettünk, és hoztál föl gazdasági alapfogalmakat és én arra jöttem rá, hogy tulajdonképpen ezek a gazdasági alapfogalmak, amiket olyan természetesen használsz, és a, a, abból származó következtetéseket olyan természetes módon kapcsolott hozzá, az valószínűleg a, a legtöbb ember számára, aki ezt nem tanulta, ez egyáltalán nem magától értetődő. Vannak olyan összefüggések a világban, amihöz egy kicsit mögé kell látnunk ahhoz, hogy, hogy össze tudjuk rakni a nagyobb képet, és bizony a demokrácia, a gazdaság, a fenntarthatóság kérdései mind olyanok, hogy, hogy, hogy, hogy vannak alapfogalmak, amiket meg kell menni, és némelyiköz közben még számolni is kell. Úgyhogy ma olyan kérdésekről beszélünk, amik érintenek ilyen alapfogalmakat is, arra kértelek, hogy, hogy ezeket majd magyarázd el, és az első gondolat, amiből indítánk, az a gazdaság és a demokrácia kapcsolat, kapcsolata. Vajon harmonizálható-e a közösség érdek és a, az egyéni érdek, a gazdaság érdeke? Kezdjük talán ezzel a kérdéssel. Igen, igen. Ö, teljesen igazad van. De meg kell mondjam, hogy az is, aki nap, nap ezekkel a kérdésekkel foglalkozik, az is újra és újra. Újra és újra értelmezzi ezeket a fogalmakat. Tehát egyrészt eh, rendkívül komplex fogalmak, és nagyon, nagyon sok eh, eh, olyan jelentése van, amit a közvélemény is, ahogy mondod, a kijelentő mondatként használ. Tehát érték, hatékonyság, uh, termelékenység, termelékenység versenyképesség. És eh, közben nem igazán tudják, mi van mögött a pont, hogy mindenkinek van egy saját verziója. Uh -huh. Na, tehát itt most gyújtsdni a gazdasági demokrácia, szerintem egy hallatlan izgalmas kérdés. Ugye ez mindig föl is vetik a, a újságírók rendszeresen, hogy, hogy lámlámkörbe tekintünk a világban, és akkor az tény, hogy a nagy, hogy mondjam már, a nagy vissza visszatekintő demokráciánk, akkor tényleg azok, gazdagok, jólét van, és ez vajon minden köszönhető. Ugyanakkor vannak olyan szegényebb országokkal szintén van demokrácia, és mégsem, vagy nagyon lassan egy állandóan váltakoznak, ugye, diktatúrák, demokráciák, és akkor vannak nagyon gazdag országok, amikre nem neveznénk demokráciának, mint például ugye ezek az olajállamok. De mm -hmm. Igen, de mm -hmm. akár az olajállamok is, és de hát gazdagok. És akkor ez hogy van, ugye? És akkor ilyenkor én szerintem az a fő probléma, hogy mindenképpen egy ilyen igen-nem választ akarunk adni hogy ahol demokrácia, egyik, ugye egyik oldal azt mondja, hogy ahol demokrácia, ott gazdagság is van, és, gazd, és a gazdaság jól működik, a másik még azt mondja, hogy nem, mert lámlám, -lám, ugye Szingapúr és tudom, hogy arábia milyen gazdag, is mégsem. De, bár Szingapúr lehet, hogy bizonyos értelemben az, de el is kitérnék egyébként mind a kettőre. Na, tehát a alapfogalmak itt összeírtam, milyen rövid, egymondatos uh, meghatározásokat. Tehát például a gazdaság, Természet és társadalom kölcsönhatásának intézményesített folyamata. Tehát ez a gazdaság, ugye ez egy emberi kategória, ember találtak és megpróbálja ugye a különböző. Természet és ismételjük el? Természet, Természet és társadalom uh -huh. kölcsönhatásának intézményesített folyamata. Ugye nagyon nagy kérdés, hogy mi a gazdaság motorja. A mi ugye elkülönült ágazati világunkban. Szoktak ilyet mondani, hogy ugye a mezőgazdászók azt mondják, hogy hát mi lenne a motorja, mint a táplálékszerzés. Uh -huh. Akkor ugye mit mondanak ugye az energia szakemberek, hogy ott kérem szépen, a gazdaság motorja az energia. Úgy azt mondják, van közlekedést előző barátom, aki majd ezt mondja, hogy a gazdaság motorja a közlekedés, meg az infrastruktúra. Uh -huh. Tehát minden szakma mondhatná. ezt. Én azt mondanám, hogy a, az emberek vágya vagy akarata, meg a megszerzésére. a Na, uh -huh. tehát valójában nagyon jól jó a lényegre. Valójában a szükséglet kielégítése a motorja. Uh -huh. Szükséglet. Ennek, ennek ezt ezt, ezt hogy mondjam ilyen erkölcs, vagy értéksemlegesen így, így nevezük, hogy szükséglet. Mert kielégítés. kielégítés igen, nem mondjuk azt, hogy értéksemleges. Értéksemlegesen, igen. Sőt, azt, azt is kell mondani, hogy ez az állat és világban is értelmezhet. Igen, ez egy igen, abszolút, abszolút természeti kategória. És hm. De ugye az ember ezt megbonyolítja, ugye a, a rendkívül tagot munkamegosztással, ezek a szükséglet kielégítési elemek, tényezők, ezek rendkívül sok rétűvé váltak. Hm. És tehát Ugye a szükségek adnak is van egy meghatározása, az ember hiányérzete, ami arra sarkalja, hogy megszüntesse azt. És itt ugye bele megyünk egy ilyen lételméletére. Mármint hiányérzete megszüntesse, igen. És itt megyünk egy lételméletére, nem feltétlenül kell kitérni. De ugye ez az egész uh, probléma ugye a, a tulajdonnal is összefügg magántulajdon, közösségi tulajdon, mert az embernek egy élete van, ami véges. És... Uh, ahhoz, hogy a szükségletét kielégítse, ahhoz neki folytonosan be kell szerezni különböző javakat, társulnia kell más emberekkel. Viszont ott van ugye a korlát, egyrészt a természetérőforrások korlátja, másrészt pedig a másik embernek a hasonló szükség kielégítési vágya. És hogy ebből jönnek a konfliktusok. És mivel a, az alapvető szükségletek nem elégíthetők ki egyszerűs mindenkorra, tehát hogyha én táplálkozom, akkor ugye néhány óra múlva újra elkezdődik ez a folyamat, szükséget kérdítés után kell néznem, ugye ez van a lakással, és ilyenből építek egy házat 30 évre, már 5-10 év után már előállnak olyan problémák, amiket újra és újra meg kell oldani. Na és akkor innen éppen a nagyon fél lépés a demokrácia, tehát hogy hogyan tudunk, és a fenntartatóság, mert ugye az mindennek az alapja, szerintem, tehát persze mindenben, mindent kedves hallgatók mindent mondjanak hogy amit mondok. Tehát mindenki az alapja az, hogy a, a, az erőforrások, tehát a természeti anyagi erőforrások egy is korlátozottak, rendkívül egyelőtlen eloszlásak, és nagyon differenzált a és ez, én azt gondolom, hogy ez egy alapvető társadalmi, közösségi, életviteli konfliktust okoz. Tehát innen a tulajdonszerzés, annak a monopóliuma, zsákmány szerzés, a hódítás, ehhez ráépülő ideológiák, hogy miért is kell. Tehát én szerintem itt jön elő ez a demokrácia kérdés, tehát, hogy a közösség hogyan tud együtt élni. Mert végül is, hogy az ember önmaga nem tudja előállítani a a szükségleti javai. Tehát emlékszem, az egyetemen volt egy ilyen kérdés, hogy Robinson Crusoe az, ugye, aki hát ilyen hallatlan, ügyesen és leleményesen egy vadidegen helyen, és föltalálta magát, sőt, biztos értelemben még ügyesebb is volt, mint a Péntek, hogy aki ott helyi, helyben szülött. És akkor, hogy föltették ezt a kérdést a tanárnak, hogy na most akkor egyé egyéni módon kielégítettük -e ezek a szükségletek, hiszen évek óta már ott élt. És akkor persze a válasz az, hogy, hogy ő nem egyedül tette ezt, még a péntek ismerete előtt, mert hogy az a tudás, amit ő, mint hajós, mm. és mint utazó, és mint e, társadalmi lény, azt ő fölharmozta, és ő gyakorlatilag az alapján... És egy-két eszköze is volt. És ez két, ott. meg egy puska, igen, meg egy olyan dolog, igen, amit ki menteni a, igen, a ami hajóról. Igen, nem mondhatni, hogy a természetbe És ott volt a tapasztalat, az mm -hmm. oktatás, az ismeretek, mm. hogy hogyan kell bizonyos dolgokat megépíteni, megcsinálni és a többi. Tehát ott is ő nem egyedül volt, bár persze ugyan végül is No, tehát ez az egyik legfontosabb. De akkor ez mindjárt rámutat arra, hogy az, amit ugye információnak nevezünk, annak önálló értéke van, és itt ez az érték, mondjuk Robinson Crusoe esetében, ezt ugye nem kell pénzre váltani de az életét megmentette, tehát ez egy borzasztó értékes kincs volt a számára, talán fontosabb, mint azok az eszközök, amiket talált. Igen, hát nem pénzre váltotta, de mondjuk hát értékesebbé tette az ér igen, igen. életét, és innen már megint csak egy ugrás, hogy akkor a pénz, ugye, amelyik egy hát eleve, általános túlzott, egyenértékes, én, igen. igen, tehát a túlélés. Na, még itt a gazdaságra akartam amit össze is kapcsolódik ezzel, hogy tehát hogyha nagyon egyszerűen, fogalma, még egyszerűbben fogalmaznánk meg a gazdaságot, akkor végül is van egy input, ami bizonyos transformáció után, gyakorlatilag az emberi hozzáadott érték révén egy termék, egy output-tá minősül át. Tehát itt van egy transformáció, és ez a gazdaságban minden szinten érvényesül. Tehát ez nagyon fontos ez, ez a dolog, mert ez gyakorlatilag, ez is egyébként például természeti jelenség. Tehát ez a természet ugyanúgy megvan a fotoszintézis. Ez is például vita volt annak idején az egyetemen, hogy ha a paraszt ember elveti a magot, akkor az vajon ő állított elő azt az értékes terméket, mondjuk akár egy gyümölcsöt, vagy, vagy pedig maga a növény. Ugye? És akkor nagy viták voltak ezen, hogy akkor uh -huh. most kiállítja el az értéket, mert ugye az értéket hát, közösen emberi... Közösen Közösen, igen, uh -huh. igen csak hogy ugye akkor ugye hát még ez a a idők voltak, akkor ugye kizárólag a munkára vezették vissza. Uh -huh. Munkamennyiség, munkaidőre vezették pedig vissza hát az értéket. Pedig hát a magban rejlő képesség és a természetnek a... A, hogy mondjam, a víz, a többi, ami napfény, azok teljesen kívül állnak az ember hatalmán. Hát addig a mendig birtokban nem veszi. Ugye De egy... előállítani nem tudja őket. Tehát mondjuk... Kísérletezik, kísérletezi, még nem sikerült Pont a fenntarthatóságnak a problémája mutatja meg, hogy, hogy ma már ott tartunk, hogy a magra is vigyázni kell mert már a magot is elveszítjük, tehát a termő magot, ezért vannak ugye magbankok, mint különleges gémbankok. védelem, gémbankok létesítve, de hát a, a vízzel ugyanaz a probléma, hogy, hogy tulajdonképpen egy, egy nagyon könnyen hiányá váló, pedig a világon minden vízből van tulajdonképpen körülöttünk, és a levegő is. Sőt, a testünk is nagy része, Meg hiszen. a testünk is nagy vízből van, és a levegő is, amit tulajdonképpen szintén látszol a látlan mennyiségben ott van, hisz abban élünk, az is hethelyenként elfogy hisz annak a levegőnek, ezt nem szoktuk mondani, Azt most, most már emlékszem a 20, nem tudom, 1 százalék, 7 százalék, mennyi oxigén van a, a levegőben, hogy mennyi nitrogén van benne, meg egy-két más gáz, és hogyha az nem tudom, én 14, vagy nem tudom, mi alá csökken, akkor megfulladunk, pedig még van benne oxigén. Hm. Tehát, mint a hal, ami megfullad a vízben tulajdonképpen. Igen, de itt is látszik az, hogy van, ahol már nagy értéke, van a friss levegőnek, mert ugye hát Japánban, Pekinában, sőt, hát a Badis-be palackozták Ferenc József és Erzsébet királyné. Akkor. Igen, a friss Isli levegőt, tehát már akkor is lehetett ezt pénzre váltani, hogy bele lehetett széppantani. Tehát a, igen, igen, ugye ez egy olyan dolog, hogy vannak ezek az alapvető elemek, ugye, mint a föld, ugye, nekem ez a kedvenc mm. Tényező, ilyen előforrás tényező. ugye amiben benne van a víz is, a termőföld, az ásványkincs, a lakóhely, és ugye a növényzet is, és bizony ez a legszűkebb, keresztmetszett. Tehát és ez a gazdaságnak, és a fenntartatósnak kulcskérdése, hogy ezzel hogyan gazdálkodunk. Miért említetted a demokráciát kulcskérdésnek? És tulajdonképpen a történelmen eddig a demokrácia esetlegesen jelent meg, mert volt a göröknél demokrácia, meg néha itt-ott volt demokrácia, hogy valami nagyon hasonló, de tulajdonképpen maga, ahogy az emberek éltek, és ahogy a természethez viszonyultak, az teljesen független volt úgy nagyjából attól, hogy, hogy milyen rendben élnek. Igen, ebben a... Nagyon, nagyon sokat foglalkoztam ezzel korábban, még az egyetem idők alatt, és akkor be kell vallanom, hogy tulajdonképpen Bibó ö, művei ö, nagyon sokat ö, adtak ennek az értelmezéséhez, és ott van egy, egy nagyon szép leírás, nagyon hosszú, pont egyébként pont a görögökkel kapcsolatban említi, és azt írja le, hogy a a demokrácia valójában egy, egy technika, egy társadalomvezetési, irányítási és probléma megoldási technika. Tehát önmagában nem egy, egy olyan intézmény, ami tehát mindig jelen való dolog. Tehát ő erre vezette vissza, hogy egy ilyen kommunikációs, együttélési technika. Mert ugye a, a köznyelvben ugye a demokrácia azt jelenti, hogy vannak választások, meg szavazás, ezt is összekeverik, mert ugye a, a ügydöntő népszavazás, az a szavazás, ugye azt mondjuk, hogy Anglia ugye szavazott arra, hogy belép, maradjon az unióba, vagy nem, ez ügydöntő referendum. És van a választás, amikor képviselők között választunk, de ez nem csak országgyűlés. egy és... sokáig volt választás is, úgyhogy ez megmarad. De, de ez a választás, ez, ez, ez rendszeres, tehát egy tantestületben Igen. megvan. Ha elmegyünk focizni, választunk embereket. Na, de azt akartam csak ezen mondani, hogy ezek ünnepnapok, tehát a, ugye ezek a leglátványosabb részei. Akkor, amikor valóban foglalkoznak az emberek közügyekkel. De valójában, ugye, na, ott kezdődik ez hogy itt volt ugye a bibónak egy utalás ezekre a görög időkre, ugye a spárta és a aténiakkal, hogy, hogy valójában melyik az a társadalom, most persze nem teljesen így mondta, csak most ezt hagyja tovább gondolom, hogy melyik az a közösség, amelyik hatékonyabb. Az a közösség, amelyik ő, ő egy nagyon szigorú regulákkal tulajdonképpen elnyomja az egyéni képességeket, érdekeket, és egy cél irányában ő, tereli vagy pedig az, amelyik pont arra épít, és azt a, az, azt a bizonyos kitűző célt az a képességek hát, relatív maximalizálásával próbál kihozni. Ez az érdekes kérdés, mert sokszor mondjuk, hogy így mondtam, a közvélekedésben, hogy egy szimfonikus zenekar, vagy egy foci csapat, vagy egy piaci menedzsment, vagy akár egy katonai egység, ott, ott nem lehet demokrácia, nem lehet arról szavazni, hogy támadjunk, ne támadjunk, milyen legyen a taktika, ki fog játszani a csapatba, vagy ki nem, milyen stílusban adjuk elő a zeneművet, de hogyha belegondolunk abban, hogy minden egyes ilyen választási aktus, vagy szavazási aktus már megelőz egy korábbi érdekfeltárás, és egy korábbi érdekrendeződést, ugyanezt történik egy ilyen szigorú közösségben is. Tehát az a zenekar fog jobban muzikálni, az a csapat fog jobban játszani, ahol olyan taktikát tudnak kiépíteni, vagy úgy építik föl az enemű előadás, mondják, hogy az a, ott résztvevő zenészek, sportolók a maximumát tudják adni, és motiváltak abban, hogy ezt ki is hozzák, és együtt tudjanak működni a többiekkel. És ez már egy demokratikus forma. Ez már demokratikus van a megjelenése? Hát ez azért a zenekar például ezért nagyon érdekes, mert a zenekar az miért demokratikus? Van egy karmester, de de, nagyon erős... Aki direktor, diktál. Diktál, ugye, kifejezetten diktál, sőt, hogy mondjam, tehát érzelmileg is sokszor nagyon szigorúan kezeli a zenészeket akár. És a zenészek egész életükben egy nagyon erős drillbe voltak, tehát egy nagyon erős napi gyakorlás, ami mögött mindig volt egy, ami aztán jó esetben átalakul egy önszigorrá, de hát mindig tanárok álltak mögöttük, és mindig gyakorolniuk kellett, és kálázniuk, és ezt megtanulni, és egy olyan, olyan hogy mondjam, szinte katonai. Kiképzést kaptak, zenei kiképzést, persze nem parancsszavakat kellett nekik értelmetlenül, vagy én, meg hátra a harcot, meg nem tudom, mit csinálni, de hát akkor ott a fejeket kell követniük, nem játszhatnak más, nem játszhatnak akármit. Valami plusz bevihetnek, amitől a zene zene lesz, de ez demokratikus. Hát... Én azt mondom, hogy tehát hogyha a demokrácia egy ilyen technikának, tehát egy ilyen közösségvezetési, irányítási technikának tekintünk, ahol van egy bizonyos cél, amit én maximálisan el akarok érni, tehát egy pozitív célkitűzést adok a, a tagoknak, akkor ezt csak úgy tudom, tudom elérni, hogyha ők egyénileg ebben érdekeltek, motiváltak. Tehát Oké, a zenészek mondjuk érdekeltek, mert tudják, hogy együtt játszva valami extra plusz tudnak nyújtani. Igen, igen, de akkor, hogyha ők ki tudják hozni azt a ritkán összejövő, de mégis azt a maximumot, amítóképpen el is mentek zenélni, hogy azt a transzendés valami földön túli uh -huh. dolgot elő tudják varázsolni, az biztos, hogy együtt kell működni ők, és ez csak közösen fog létrejönni. Tehát, ahogy mondják is a zenészek, hogy amikor játszanak, hogy néha azért a 15-20 ma megért a játszani, amikor minden összejött és együtt volt. De nekem az zenekar nem Ez egy érdek motiváció. Ahhoz, ahogy a társadalom működik egyébként. Hát a társadalomban is vannak ugye a szabályok és rendek. Csak ugye azért hoztam ezeket a példákat, mert ugye ez nagyon, nagyon kiveszik ebből a e, demokrácia értelmezésből az ilyen típusú e, szervezeteket vagy közösségeket. Miközben ugye például a görög demokráciában is, hogy az aténi, ugye, amit mintának tartunk egyébként, de hát nagyon sokféle volt, csak ugye ez maradt meg írásosan, hogy ott is rendkívül szigorúak voltak a belső viszonyok. Hát ugye a, meg is emlékezik erről, ugye Madács a, a görög színbe, az aténi színbe, amikor ugye a nagy győztest, ugye, aki hát megmentette az országot, tehát ennél nagyobb tetet nem lehet csinálni, és mégis elküldték, számízték, mert mm. ő ezzel visszaélhet, tehát úgy élt, úgy érte meg a a közösség, hogy ugye ez veszélyt hord, ugye a rumolyaknál és ez egy végig probléma volt, ugye, hogy egy évig voltak ilyen uh -huh. hadvezérek, és hogy ezzel hogyan tudják ezt kezelni, és akkor persze az idő ez bomlasztotta, mint az Egyesült államokban is rendszeresen felmerül, fölmerül, hogy elég ez a, a kétszerű megválasztás. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy valóban az egy, az egy mérföldkő, amikor történik egy választás. De, de gondoljunk bele, hogy, hogy az is egy ilyen visszatérő motivum, hogy, hogy ígérgetnek, ígérgetnek, és utána jönnek az úgyse tartják be. Miközben alapvető érdeke minden ígérgetőnek, hogyha ha kerül, betartsa. De az ellenfének ez kevésbé érdeke, úgy akkor meg lehet, hogy nem is tudja olyan értem, hogy jönnek olyan események. Tehát itt is állandóan hatása is van ennek a demokratikus törekvésnek. Most nem ez, egy, ez egy... a, a, abba, hogy mi történik, mert az Nekem úgy tűnik, hogy az nagyon messze van attól az Igen. ideáltól, ami a demokráciának egy ideális elgondolása. Már például amit a Bibótól idéztél, vagy ahogy nem, egyáltalán felvetetted a kérdést. Ezt akartam árnyalni, hogy, hogy, hogy a, a demokrácia nem, nem, egy, nem úgy ideál, hogy egy elérendő cél, szerintem. Tehát nem egy paradicsom, vagy, vagy egy kánoán, vagy mondjuk egy kommunizmus. Ugyan, de, ma, de azt mondtad, hogy technika. Ilyen technika. Tehát azt jelenti, hogy minden de, pillan... de ezt a technikát, ezt, ezt az emberek alkalmazzák a mindennapokba? Én szerintem kénytelenek, tehát ugye ezek a... A, a családban? családban is szerintem. Tehát azt, hogy bevonom-e, bevonom -e bármilyen döntésbe, vagy... vagy ugyan... Most megint az ideoldalát fogalmazom. Tehát, a, tehát, hogy most megpróbálom megérteni, mert nagyon Igen. fontos dolgot mondasz, de a kijelentésed az egy pozitív kívánságot fejez a számomra, ki nem pedig az, hogy ami történik most minden családban. Hisz, a, hisz sok családban egyáltalán nincs demokrácia, hanem sokszor hát semmi nincs, mert nem törődöm van a legfejebb, vagy néha a feleség, vagy a fér e, uralma, vagy a gyerekekér hossz tehát e, vagy valami összevisszaság. Már nem, szerintem, hogy ezt szét. Tehát, mert úgy érzem, hogy amit mondasz, abban van inkább egy olyan ideális állapot, ahol hmm. mindenki derűsen, biztonságosan jól él, és ahhoz képest mondod ezt, hogy van, ahol nem így van. Nem, hogy olyan, ha... kultúra is plusz, ami, igen, ami igen. nincs meg a társadalomban úgy általánosságban. De hogyha azt mondom, hogy ez egy... Együttélési technika, mert hiszen egyedül nem tudja az ember a szükségleteit kielégíteni mindenképpen társulnia kell, családon belül, a szomszéddal, a önkormányzattal, állam, stb. De hát ezért gyakorlatilag minden nap próbára tevődik ezt, hogy hogyan működöm együtt, és ez az a technika, ahol az érdekeket valamilyen módon rendezem. Tehát én nagyon szeretem figyelni például például amikor közlekedem autóval, vagy kerékpárral megyek, és akkor hogyan viselkednek az emberek bizonyos helyzetekben. Ugye a sorbanállás az egy tipikusan ilyen eset, amikor ez már elvehetett egy is, hogy most valóban valaki jól jár -e azzal, hogyha megpróbál befurakodni, mint hogyha ő is beáll a sorban, és ezzel nem okoz egy időben fenntartást, hogy ember ezzel konfliktusokat gejrészt, és akkor stb. Tehát én ezt a technik oldalát vonnám be, sőt, még az, arra is bátorkodnék, hogy, hogy akkor mindig egy ilyen demokratikus viszony van, csak, csak annak a minősége, ez a fontos. Tehát az, hogy, hogy azt egy ideálusz képest, mennyire hatékony ugye az együttműködés, mennyire ő célra vezető. Tehát én így értem ezt, tehát gondolom, hogy a legjobb keményebb diktatúrában is, azért akármit nem lehet végigvinni az embereken. Tehát előbb-utóbb valamilyen lázadás történik, valahol elpattan egy húr, egy éjség lázadás, vagy valami. Tehát én azt gondolom, ez egy durva példa. Tehát ott is előbb-utóbb megjelenik ez az érdekérvényesítés. Tehát a demokrácia tulajdonképpen az érdekérvényesítésnek egyfajta technikája, és itt jön egy kultúra, abban van, egy itt, van, itt van... Itt uh -huh. van egy kultúrácsák, hogyha Ugye van ez a híres latin mondás, hogyha nem tudsz egy folyamatot elnyomni, akkor légy a bábája. Tehát, hogy ezt milyen ritmusba ismeri föl adott esetben egy választott vezető? De ezt kapcsoljuk vissza, amit mondasz a gazdasághoz, és én, amit említettél, mondjuk egy diktatúra, ami eltartott 40 évig vagy 70 évig mondjuk a Szovjetunióban, egyáltalán nem érséglázadással ért véget, hanem a gazdaság omlott össze mögötte, Tulajdonképpen, és teljesen, ö, ö, ö, hogy mondjam, az életre alkalmatlannak bizonyult ez a rendszer, tehát teljesen kipusztult. Illetve valami plusz olyan is történt, ami a generáció váltással kapcsolatos, hogy az a, az a fiatal generáció, akik ugye, akik lettek a privatizálók egyébként, azok, azok, ö, ö, tulajdonképpen. Ilyen tölkés módjára gondolkodtak, mint a sosem veszett volna ki ez a gondolkodási mód, hisz a tulajdon, a szerzés, a birtoklás, az enyém, a nem tudom micsoda, ezek a fogalmak alapvetően nem változtak meg a 40 vagy a 70 év alatt, mert ezek a szólamok szintjén maradtak, és az is csak a, a, a, a, a marxista iskolában hangzott el, mert a hétköznapokban egyáltalán nem foglalkozott ezzel senki. Nagyon jó a felvetés, a, és itt is ezt bekapcsolnám ezt a, ezt a másik forzat, a és ez a kapitalizáció. Mm -hmm. Tud, napjainkban van egy ilyen közgazdasági forradalom. Ez a londoni közgazdasági egyetem, ez a London School of Economics kezdeményezte el, ugye a Luther Márton, amikor kifüggesztette a pontjait, ugye a Wittenberg annak a napján 500 évre rá ők is kifüggesztettek egy 33 ilyen pontot, hogy, hogy mert hogy ez nem működik ez a közgazdaság, ez teljesen egyetértek. itt is kell, hogy mindig újra és újra definiújt a meghatározásokon gondolkodni. És nagyon feszegetik ezeket az alapfogalmakat, és ez nagyon-nagyon izgalmas dolog lesz, mert ugye nem rengeteg dolog ugye értetetlen, ahogy a válságkezelések, meg a szegénység egyenlőség, ahogy akár a görög, ugye ez is az is volt, hogy a görög válságot nem tudták jól kezelni, pedig mindent megmozgattak, és hogy matematizálható-e a, a, a gazdaság? Ez, ez már a miért? Miért akarják matematizálni? Ugye a kiszámíthatóság miatt. És, nem mát, az automatizálatossága miatt? Hát az is benne van, Ami az is kiszámítható. Ugye olcsóbb jó Már amikor mi jártunk az egyetemre, és hogy akkor már elindult a... Ugye már intellektuálisan mindenki érezte, hogy a, a marxizmus az valahol nem, nem jó irányba tereli a gondolkodás, és vagy, vagy az, az alapok nem annyira igazak és jók, mint ahogy ezt gondolnánk. És például már mi akkor azt tanultunk, már mártik szokat tanultunk, már ilyen matematizált terv, matematikákat tanultunk, óriás euforia volt. Tényleg azt hittük, hogy hát itt eztán ez fantasztikus lesz. Uh -huh. Természetesen használhatók ezek, hogy ez mind a hadseregből jött elő, ugye ebben a hadseregnél van egy optimalizálási igény, csak hogy ott ugye van egy ugye olyan forrása a mögötte, amit időlegesen korlátlanulhat igénybe. Sokkal a ártam, rendszer. Igen, de olyan erőforrást vesz igénybe, amit időlegesen korlátlanul használhat, csak uh -huh. aztán vissza kell pótolni. Na, itt akartam visszatérni a szociális országoknak a csődjére, tulajdonképpen Észak-Korea is, hogy azért romlik össze gazdaságilag, mert ezt a visszapótlást ez képtelen volt megoldani. Tehát annyira, hogy ez a vas és acélország, a nehézipar, ipar, harmadik világháború, stb. Tehát, hogy ezt ő mindig többet vett el a természeti forrásokból és az emberi erőforrásokból, mint amint vissza tudott adni. És itt jön be, hogy a gazdaság és a demokratikus a rendszer hogy függ össze, tehát azzal, hogy az emberek nem voltak érdekeltek a rendszer fenntartásában. Tehát ők ugyanúgy viszonyultak ehhez, hogy értek ebből, és gyakorlatilag ennek csak a élvezeti részét próbálták kiszedni belőle. Most viszont. A demokrácia most adásáltalják a civil rádióban, Bányai Géza vagyok, Varvötvös Bélával beszélgetünk. A gazdaság, demokrácia, és tegyük hozzá a fenntarthatóság kapcsolatáról, próbálunk vissza visszamenni, hogy egyáltalán meg tudjuk érteni ezt a ö, nehezen megközelíthető témakört. Ö, ott hagytuk abba, hogy... Az utolsó szavid az volt, hogy többet veszünk ki, mint amennyit visszapótlunk, mondta a korára, az összeomló Szovjetunióra, Magyarországra, tehát a, a Kádárkori Magyarországra, stb. De ez a kritika a most jelenlevő rendszerre pontosan ugyanúgy érvényes. Igen, itt is nagyon fontos, ahogy, ahogy próbáltam a gazdaság meghatározást és pontosítani a demokráciát, és inkább azt mondtam, hogy nem a jólét, hanem a egy technika, egy társadalmvezetési irányítási, egy kommunikációs és egy technika. Ugyanígy ez a tőkésítési folyamat is gyakorlatilag, amikor azt mondjuk a gazdaság, az a tőkésítési folyamat is általános. Tehát amikor azt mondjuk a gazdaságra, hogy van egy input, erőforrásokat, természeti anyagi ember erőforrásokat bevonok valamilyen értékciklusba, valamilyen termék előállításába, és a végén előállítok egy terméket. És ez egy Output lesz, ami egy hozzáadott értékem, vagy hozzáadott értékkel, de benne vannak, hogy ezek a természetes egyéb anyagérő forrásoknak és is a pluszai ebből létrejön egy szükséglet keresgítési termék, Na, várjá, A hát, hát, hát, ez hát, ami, ami aztán a piacon, tehát a piac is fontos. Mert nincs olyan, hogy piacgazdaság, meg szocialist, meg szociális gazdaság csak piac van, mert minden értékelődik. Mm -hmm. Hát a, most visszatérve a tőkésre, tehát a szocializmusban is ugyanaz volt, hogy bizonyos erőforrásokat bevontak, hozzáadott értéke, előtt egy cél érdekében egy szükségleti terméket. Most a vas és acél országában nem akarom ezt karikírozni, de hát ugye akkor ugye Nehézipari termékek voltak, akkor ugye, nem tudom én, végül is ugye egy hadipari termelés volt, ugye készítettünk harmadik világáról, de közben elanyagolták a lakásügyet, elnyogolták a, a szociális ügyeket, és a tehát Na, ezért, volt, mennyire... ezért volt, ezért volt <kül> után ez a pótlás, hogy beszéltünk, többet <kül> vettünk el, mint amit visszapótoltunk, amikor ez csak kiderült, hogy második millió lakás hiányzik az országból, Na, ezt mert nem építették. de ezt megtették, megtették ö, nagy multivállalatok érdekeit. Igen, igen csak azt akartam mondani, is, hogy, hogy ott, valójában, ott ugyan ugyan, ugyanazt történik. Igen, igen, ezt akartam mondani, hogy valójában itt van egy, csak kapitalizmus van, egyik helyen van sok tulajdonos, ugye mondjuk a mai nyugati északamerikai rendszerekben. A szocializmusban pedig kevés tulajdonos volt. Mondjuk, hogy az állam vagy tulajdonosként fölépő válatvezetők, szakszati vezetők. Most a baj hogy a, a szocializmusban nem volt, úgymond valós a tulajdonos, hanem egy megbízott. Ezért a felelősségét sose érezte annyira át ennek van, a kérdésnek. Így van Tehát így. Van, nem ez, a saját ezért ez egy... ment, mert ő. Mert mindig megkapta a prémiumot, és ő Ez nagyon kicsi, kicsi gombokért eladta az egészet. Hogy mondtuk is annak idején, hogy többféle forint van, van egy, mm -hmm. ami az enyém, amit én megkapok és elköltök, van egy, amit a cég elkölt, van, amit a igen. tanács, ugye akkor, hogy nem önkormányzat, tehát ezek mind különböző Most ha, valamit, voltak. Én beszéltettem valakivel, aki nem akarom megakasztani a dolgot, mert nem, hogy letérjünk teljesen a vágányról, de egy nagyon nagy, a világ egyik legnagyobb. Cégénél dolgozott, ahol amerikai cég, van 300 ezer dolgozója a világon, vagy még több, és azt mondja, hogy ott a vezetők nagyon korruptak tulajdonképpen. Ez az egy olyan, mint egy, úgy értele, mint egy ilyen rossz szocialista vállalatot, ahol gyakorlatilag ugyanolyan kontraszelektíven választják ki a vezetőket, és, ezért, és ennek a vállalatnak nem, tehát csupa kis részvényese van, tehát, tehát rengeteg részvényese van, nem egy tulajdonosa van, hanem nem lehet megmondani, hogy ki a tulajdonosa, mert az is tízezer vagy százezer tulajdonos. Tehát az, az majdnem egy ilyen szocialista vállalat, az a különbsége, hogy azokat a tulajdonosokat úgymond, névleg is nyilván tartják, és hát a részvények alapján ugye részesülnek valamilyen a haszonból. de tulajdonképpen valahol az az emberi figyelem, vagy hogy mondjam, az ugyanúgy hiányzik belőle, ami jóvá tehetné ezt a vállalatot. Mert le, érdekes, hogy ez így tömegbe, egyáltalán se nem, se nem demokratikus, se nem működik tökéletesen jól. Hát azért vagyok azért jobban működik, mint a szociális tavállalatok, de azért nem, de messze nem az ideális, igen. Na, a, még a szociális idején ugye kellett az életemben házi dolgozatokat készíteni, és akkor nekem az egyik ilyen dolgozaton volt a, a konvergencia elmélet. Hát akkor ugye az ugye a két rendszer, a kapitás, a rendszer, az konvergen egymáshoz, és volt egy amerikai azt hiszem, hogy Nobel-díjas Gelbrész, aki tanácsodója is volt az amerikai elnököknek, és neki volt ez a konvergencia elmélete, és ez pont a, a magyar fejlődés, magyar szocializmus fejlődéséből vonta le, tehát az, hogy, hogy még a nyugati kapitális a rendszerek fokozatosan osztódik a tulajdon, ugye, ahogy a betétesek, részvényesek, értékpapírokkal úgy egyre több tulajdonos lesz, tehát hogy a egyik órási cáfolata volt éppen a munkásosztály történelmi szerepének, mert tőkések is lehettek, ugye egy írmunkás, az meg tud takarítani, ő már tudott valamelyik kis vállalkozást nyitni, kilépett a cégből, saját, a stb. tehát ott volt egy tőkés sedési folyamat, tehát egy tőkések jött létre. A szociáldűrő pedig kiderült, hogy ez a, az a típusú érdekeltség, hogy központi direktívák alapján mondják meg, hogy mit termeljenek a nem tudom Békés megyébe, vagy egy utolsó esztelkapadnál, hogyan dolgozzanak, hogy ez nem fog működni, nem is érdekelt az ember. Tehát itt megjön egy érdekeltség, megjön egy kis demokrácia szikra benne van, nem érdekeltek az emberek a rendszer fenntartásában. És ugyanakkor magyarok meg Magyarországon, meg Lengyelországban ugye elő, elindították például a mezőgazdaságban a kis tulajdonoknak a jelenlét. Ugye nálunk a háztáji Lengyelországnak nem volt akkor a tészesítés, háztai, meg akkor a melléküzemágak jöttek később. Tehát fokozatosan töredezett ez a központi állami vezérlésű tulajdon tömeg. És utána, amikor jött a, a válati GMK-k, kis GMK-k, kisváltozás, nagyvállalkozás, emlékszem óriási vita volt annak idején a személyi tulajdon és a és a magántulajdon között mi a különbség? Ugye a magántulajdon az egy ilyen, ilyen, ilyen marxista kategória volt, ugye egy ilyen a kapitályuszociázmus különbségét akart bemutatni. Ez egy, <gül> egy ilyen bűnös dolog volt. Igen, de Én... megjelent a magántaxi. Uh -huh. És akkor most a, a taxi az most magántulajdon, vagy személyi <gül> tulajdon. Szerencsére a személyautó volt, és ez egy átidájt. És akkor, be, akkor amikor a, a gyereket vitte reggel az óvodába a, a taxis, akkor személyi tulajdon. Okay. De amikor be, behelyezte, és kirakta a, a kis. Tábláskáját, hogy taxi, akkor már magántulajdonos hmm. volt, de ez meg, igen, meg volt engedhetetlen. Na, ez most tényleg nem akarom ezt karikírozni. Tehát az, hogy a kettő elkezdett közeledni egymáshoz, és valóban így van. Tehát, de végül is az egész. És Kínában is így van, kéne óriási kérdés ebben a szempontból. De hogy ugyanazok az alap, ö, hogy mondjam, folyamatok működnek mindenütt. Mindenhol, mindig. igen. Szólam, Tehát az egyik az. Egy gazdaság nem. van. Tehát de váljék. Az egyik az, ami, ugye azt mondtad, hogy szükség lett, nem mondta egy másik szót, hogy érdek. Tehát, hogy az egy olyan emberi tényező, amin nélkül a dolgok nem működnek jól. Tehát a demokrácia ott hal meg, amikor ez az érdek nem tud érvényesülni, most már társadalmi szinten természetesen... Nem, az demokrácia, nem? csak rosszul érvényesül. Tehát előbb-utóbb hát én... ki fog bújni a szög a zsámbor. De ez akkor inkább névnek a... demokrácia, nem? nem? Nem néven, ezt akar mondani, hogy azért mondtam ezt a bibui... Hogy az nem ugye... demokratikus demokrácia. Nem, nem te, technika. Hát olyan, mint hogyha egy 1 10-ig, vagy 1 100-ig mérhető skálán osztályoznánk ezeket, mm -hmm. mondjuk. Tehát ahol a legboldogabbak az emberek, vagy a leg hogy mondjam, a legelégedettebbek a helyzetükkel, mondjuk azt nevezhetünk, tudom 90 meg <gül> nyilván nem Az, az, az hogy ez Butánban van a képes. De de de, de, de, <gül> tudom, hogyha, de de ugye pont ez a lényege, hogy ezek a kis közösségeknek mm. is, hogy azok elégedettek azzal a mm. közösséghez tartozáshoz, akkor az demokrácia. független attól, hogy egy külső elemző, amely fölállít egy demokrácia definíciót, és abban nem illene bele. Mm. De érdektelen, Tehát, hogy az a lényeg, hogy valaki elfogadja, vagy nem fogadja el. Tehát én szerintem ez a kulcs, ezért mondom, hogy ez egy technika, hát nem én mondom ezt, hogy a, a Bibuótól nektem mm. ezért mondom én azt, hogy amikor előáll ez a egy gazdasági válság, akkor hogyan lehet azt megoldani? Tehát csak úgy, hogy az érdekeket valamúdon rendezni. Sütét, meg ilyen egy másik probléma, hogy egyenlősítsünk-e tehát például egy gazdasági válság idején, hogy ez a megszorítás, vagy, vagy dinamizálom a gazdaságot. Ha megszorítom, akkor ugye lefelé nivel állok, tehát azok, akik éppen jól tudnának teljesíteni, mert kevésbé őket a válság, azokat viszont visszafogom. Viszont, és odaadom azt a plusz terméket ugye azoknak, akik meg hátrányos helyzetben vannak. És itt megint egy érdek jön elő. Mindenki abban érdekelt, hogy ugyanazt a... Helyzet amelyen most van, a szólnap minimum újra előállítsa, vagy egy kicsit jobb legyen. Tehát, hogyha valaki abban érdekelt, hogy segélyben, vagy vagy újraelusztásban érdekelt, azt akarja előállítani újra. Uh -huh. Tehát ez nagyon fontos ez a például ez az egy kulcsos adó, több kulcsos adó nagyon-nagyon előjött. De most egy helyzetben, hogy a gazdaság, hát én ezt gondolom, hogy a gazdaság élénkítése az igazi e kivezető forma, csak ez azzal jár, hogy nagyon nagy lesz a a társadalmi különbség. No, Mert azok, akik húznak, azok érdekelté teszik azokat, hogy húzzanak tovább, de azok viszont már nem maguk számára fognak teljesíteni. Tehát ez is egy nagyon fontos, ez a marx ered egyébként, meg bevetem, egy nagyon fontos tényező. Ugye a tőkés fogyasztása a konstant értékhez tart. Tehát ez nagyon fontos tényező. Tehát egy idő után egy tőkés már kényszer helyzetben van. Tehát mindig mondják, hogy a a, társamnak a Alsó 10, 15% -a, és a főső 15%-on állnak kényszerhelyzetben. Az egyik ugye az életért küzd, a másik pedig egyszer olyan kényszerhelyzetben van, mert én, több ezer-tízezer embert foglalkoztat, mm -hmm. és olyan nagy a nyomás rajta. Tehát, ugye, aki már megvettem, tudom, én, három terepiárót vagy felállít, most vesz egy negyediket, lényegtelen ahhoz képest, hogy a milyen gazdasági erőt mozgat. Tehát nem tudja, ugye minden ember ugyan, ugyanannyit. Nagyon kicsik nem a nem különbségek a, a szükséget kérés módjában. Tehát, tehát nyilván tehát aki 365 szobás kastélyban lakik, az nem fogja tudni ugyanúgy egy két szobát Én, lakni. Ér, ér, ér. És ugyanúgy egy ágyba fog aludni. tulajdonképpen az effektív életszínvonala az nincs arányban a birtokolt no, de pénzzel. Mondom, konstanshoz tart, és épp ezért... De ebből nekem következik egy másik dolog, innen is elindulhatunk, de te említettél a neszégetésnek még a zene előtt egy, egy valamit, hogy az érték előállítás, hogy input, izé átalakul, és akkor jön egy termék, és kikerül a piacra, és stb. stb. Igen, nem, de de az elején te felhoztad azt is, hogy a fenntarthatóság is egy szempont, és egy nagyon fontos szempont, és itt a forrásokból, amik rendelkezésünk rának emberi és természeti források, azokból tulajdonképpen egy határon túl nem lehet eredményesen kivenni, vagy nem lehet, nem lehet károkozás nélkül, vagy, vagy, vagy későbbi csődhelyzetek, ilyen válságok nélkül kivenni. Ha azt hiszem, hogy ma az a rendszer van, hogy rengeteg termék van, amit mi fogyasztóként használunk, de ezeket a termékeket mind vállalatokban állítják elő, olyan termékeket, amiket mondjuk 100 vagy 200 ezer egy ruha, amit a faluba megsződtek. Tehát, tehát magyarul Ezeknek a termékeknek a, a nagy része, amit, ami az elégedettségünkhöz tartozik, és beletartozik abba a körbe, amire azt mondod, hogy a gazdag se tud többet megenni, ő se tud három inget fölvenni, és, és valójában mindannyiunknak van egy, van egy, ilyen, egy ilyen természetes elégedettsége, ami, ami tulajdonképpen beleférne a természet adta lehetőségek kiasználási körébe de azáltal, hogy gyártunk, beviszünk olyan különleges, hogy mondjam, ilyen szempontokat, hogy annak az egész rendszernek, a gyártásnak, a a szállításnak, és minden, ami hozzárakódik, egy új forgalmat hozunk létre, az értéknek egy új keveredés, amit önmagában értéknek tekintünk, de ez már elidegenedik attól, a, attól, a, a, a, attól az alapforrástól, amiből érték egyáltalán származhat. Nem tudom, hogy ezt jól mondom, mert azért mondtam, mm. ezt az elidegen mert nem akarok ezzel most, ugye nem Igen. vagyok biztos benne, de van, ez ilyen marxista dolog volt, de hogy az elidegenedik a tulajdon, tehát azért az, amikor ez kikerül a, kikerülnek a dolgok a, a természetes körből, most ha mondjam a magam szavaival így, és átkerül egy olyan rendszerbe, most teljesen mindegy, hogy az egy kreált rendszer, vagy egy, vagy egy olyan organikusan fejlődő, mint a kapitalizmus, ami tulajdonképpen egy organikusan fejlődő rendszer nagyjából, tehát történelmileg, hogy ez szépen fejlődött, az, az valami aránytalan dolog történik és, és ma, ami meghatározza a létünket, a gazdaságunkat, ebben az aránytalan nagyságú mondjuk gazdaságban folyik le, miközben az ember ennek közvetlenül nem tudja élvezni csak azt a parányi részét, amit 100-200-500 ezer éve is tudott élvezni, mert, mert mint emberi lény ennek van egy korlát, hogy mi mennyi tudunk ebből, mennyi, mitől leszünk elégedettek, a finom étel, stb. stb. stb jó levegő, blablabla. Emberi hmm. kapcsolatok... Ugye mi ennek megint áldozatul esik. Igen, igen, ez egy téma. Hát itt, nem is gondolom, hogy ezt most fogjuk végtám nézni <síns> a következő 10 csak... percben, vagy 8 Tehát itt ugye az egyéni és a közösség érdek, hogyan jelenik meg, és hogyan lép ki, és ebből a saját területéről. Ugye többször beszéltünk mi korábban, akár évekkel korábban is, hogy ezek a régi e, faluközösségek, városközösségek, akár a görög demokrácia, de lehetne hanzavárosokat mondani, nálunk a szabad királyvárosokat, mezővárosokat, a jászok, kunok, székelyek hogyan éltek. Nekik volt ugye bizonyos köz, közös tulajdonok, egyéni és közös tulajdon. És ebben, ebben, a, ebben a erőtérben ők elégítették ki -e a Tehát, hogyha volt egy erdő, volt egy termőföld, volt víz, stb., vadállomány, nagyon gondosan ügyeltek arra, hogy ne egyék meg ugye, a, a, a következő nemzedéknek ugye, a, a, a feltételeit, és ezért nagyon szigorú szabályozásokat vezettek be. Ugye, amit sokszor beszéltünk is erre az erdőbirtokosság, ugye, a hegyközségek, a borvidékeken, ugyanez Ugyanezt tartalmazza, hogy az, ami ott a megérhetés jelenti, az egy örök dolognak kell lennie. És ugye ez a fenntartatosságnak a kritériuma. Tehát hogy ez, amit 84-ben hiszem, meg tudom nézni, 84-ben volt az ENSZ-nek egy ilyen bizottsági jelentése, 87-ben ez a Bruntland jelentés, ez is nagyon közkeletű definíció, föl is olvasom, hogy pontos legyen, tehát a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetni a jövő nemzedékék esélyt arra, hogy ők is kielégíthessék szükségleteiket. Ez rendkívül fontos megállapítás, és szintén van egy ilyen másik, szintén ilyen ENSZ fejlődés konferencia jelentésből, ez a Local Agenda 21 egy ilyen térbeli kritériuma, hogy egy területi egység fenntarthatósága annál inkább biztosítható, tehát területi egység, minél nagyobb arányban képes belső erőforrására támaszkodni. De most addig, amíg ugye az embernek a természet átalakító képessége nem volt akkor, mint most, tehát az ipari fordalmak előtt, akkor egy ilyen faluközösség, mezőváros, királyváros, kereskedőváros olyan szépen elbordogul. Tehát gyakorlatilag egy fenntartható életmódot tudtak folytatni. És valójában ott vált el a, az ipari forradalom tájékán. Tehát valahol ott, ott vált el ez a, ez a mérce, amikor, amikor rendkívül módon be tud avatkozni, és akkor jött elő, hogy új energiaforrásokat ö, ö, igényelt ugye a gazdaság, és ezt meg is találták, először ugye a szén, aztán az olaj-gáz formájában, és ez gyakorlatilag újra és újra egy újabb növekedési pályát ígért. És ez a növekedési pálya meg azt az ígéretet ordozta, hogy a társadalmi egyenlőséget és a jólétet a szét lehet teríteni. De ugye itt mindig az volt benne, hogy ez a a erőforrások, amik korlátozottak, és egyelőtlen hozzáférések, illetve mivel ezeket teríteni kellett, és ott volt a tulajdon, ott voltak, hogy a politikai gazdasági érdekek végül is más népek, társadalmak rovására, hogy ez a gyarmatosításnak a kifejezett része igen, volt, igen. mert a, uh -huh. az első gyarmatosítás, a telepek, uh -huh. tehát a görögöknél, főnitjéjaknál, az nem kizsákmányolásról szólt, sőt, tehát volt olyan gyarmat, például Szirakuza, vagy Tarentum, ami gazdagabb volt, mint az anya, uh -huh. az anyatelepülés, mert az, az csak egy telep volt, amely kereskedett ugye az ott környező közösségekkel, és ugyanúgy megvolt az autonómiája. És az Egyesült Államok is gyakorlatilag egy gyarmat volt. Tehát van ez a híres mondás is, hogy ez a James Otis volt még a függetlenségi háború előtt, hogy megint demokrácia és gazdaság. Hogy képviselet nélkül az adózás ö, ö, diktatúra. Nem, nem ezt az ottus nem emlékszem pontosan, tiranni, tehát a diktatúra. Mm. Vagyis, hogy, hogy azt felháborodtak, hogy egyre több adót fizettek ugye az angol hogy a brit királyi kincstárba, de közbe nem kérdezték meg arra, hogy ők ebbe az adóban mire költség, és akkor mm. gyakorlatilag innen indult el. Megint az érdek, megint az érdek mm -hmm. bejött és egy demokratikus fejlődés, hogy úgy mondjam. Tehát mi az, hogy én többet fizetek, és akkor nem kapok vissza semmit, de, de ugyanez de volt közben, a csehszlovákia szétvállása, a jugoszláve szétvállása, várján, ugyanez, ugyanez, az ugyanez mert a csehszlovákia Barcelona, a katalánok ugyanez többet fizetek be a közös költségbe, és kevesebbet kapok vissza. De mm. Nekem ez nem éri meg. De mondjuk a ő, ugye Amerikában sokáig volt eleinte a rabszolgatartás, ami tulajdonképpen egy sajátos gyarmatosítás, mert ugye nem Afrikában dolgoztatták, hanem az Afriak, Afrikákat oda vitték a saját földjékre, és ott dolgoztak rabszolgatként. Itt is az a fogalmi tartalom van, mint nálunk a röghözkötött jobbány. De áll, a, a kapitalizmusnak a, a természete is, ahogy kialakul, és azért tulajdonképpen nem véletlen és nem indokolatlan a marxidika, hogy hogy, hogy amikor rájössz arra, hogy mondjuk, mit tudom én szénnel, és nem tudom milyen különböző technikai eszközökkel, te valamit gyártani tudsz, és valamit nagyobb tömegbelül tudsz állítani, mint amelyik lehetőség volt, és a szét teríteni, és a el tudod adni. Ez a fajta fejlődés azért csak egy, egy Kisebb rétegnek az érdekeit szolgálta igazából, mert ennek a járulékos az volt, hogy én, akkor nekem kellenek munkások, bérmunkások, azokat el, elvittem abból az erdőből, abból a földből, abból a nem tudom én honnan, és tulajdonképpen borzasztó rossz körülmények között egyelőre hosszú ideig még csak fogyasztónak se si tekintve őket, dolgoztatták őket. Hát bérmunkában nem volt kényszer feltétlenül, de hát gyakorlatilag igen. De hát a szociálisban ugyanez volt, tehát a, ha megnézzük ezeket a ötvenes es kész szociális, én most a szándékosan a nem az, az, hogy a nem hasonlít, csak a problémám az alapproblémát megérteni. Nyilván szociális ugyanaz volt, ugyan, mert hogy... az alapprobléma nem változott meg. Hát Az, a... hogy nem túlterjeszkedünk azon a határon, amennyi a mi természetes, hogy mondjam, fölhasználási lehetőségeinkbe beletartozik. Igen, de ugyanaz a kapitalizáció zajlott le, tehát hogy a gazdaságnak, hogyha csak így lecsontozom a definíciót. Tehát bizonyos erőforrás, természet és emberi erőforrásokat bevonok, egy bizonyos cél érdekében elállított termék érdekében. Ezért én bevonom az embereket, TSZ. Tehát elveszem a földjüket, elveszem a, a gyárakat, stb., és bekergetem őket egy nagy, komplex gyárakba, vagy tsz és ott gyakorlatilag kizsákmányoljam őket, hiszen e, kiszolgáltatott helyzetbe hozom őket. Tehát ez például az orvaz állati gazdaságban, ez nagyon szépen leírja, hogy ott a ló, aki csak húzza az éget, és már alig tud mozogni, és úgy, úgy, úgy gondolkodik, gondolkodik, hogy mégiscsak Johns Hopkins idején valahogy jobb volt, csak volt vasárnap, csak mégiscsak ki volt most a nem tudom micsoda. Tehát én azt gondolom, hogy, a, hogy itt mindenhol ugyanaz van, csak más, a, más ez, a, ez a politikai ideológia, nem szeretem ezeket a szavakat, a, ez a tartalom. Világos, értem, amit mondasz. Itt nagyjából bele kell majd be a szót, a, a, majd be kell rekeszteni a beszélgetésünket. És hát egy ilyen mondattal, vagy egy gondolattal szintén, fönnt, föl ilyen fenntartani a, a, a mondat végét. Remélem, hogy ezt folytatjuk, ezt a beszélgetést, mit határozottan a közepén hagyjuk Igen. abba, sőt, nem is biztos, ez a közepén, ez nagyon az eleje, Absolut, inkább, az eleje. hogy hogy amit, amiről, amit úgy kerülgetünk a számra, az pedig az, hogy van egy olyan tényező, amit az ember nagyon nem szeretne, és ez pedig egyfajta önszabályozás saját. Tehát ez, a, ez hogy észrevegyük azt, hogy van egy rendszer, ami, ami nem az érdekünkben van, és ennek a rendszernek tulajdonképpen a mi végtelen birtoklási hogy mondjam, szabadságunk az a, a, a, a működtetője. Tehát, igen. ha ez nem a nincs szükséget. szabályozás, akkor... Mert te szükség nem lehet egyszerűen a kérdíteni, minden alkalom újra és újra De a bruntant lelentés is nagyon finoman, de a szükségleteknek a, az önkorlátozásáról beszél. Igen, igen, és ugye mégis sok ott van Mégis ott van az a probléma, hogy ahogy véges az életünk, és végtelni akarjuk tenni, és ez nem megy. Köszönjük szépen, Varga Ötvös Béla, volt már a vendégem, Bányai Géza, működik, ö, volt egy hét múlva Péterfi Ferenc lesz, itt a Rádióban, ebben a műsorban.